Глава на Твоето Слово е истината. Основите му са на светите планини. Господ постави престола си на небето. Простира небесата като шатра. Елате да възлезам на планината Господня и ще ни научи на пътищата си и ще ходим в пътеките му. Благозвучие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 за това, което е добродетел и което е похвала. За това мислете. Колко са прекрасни върху планините, нозете на онзи, който благовества и проповядва мир. Събуди се! Събуди се! Облечи се в дрехите на великолепието си! Очите ти ще видят царя в красотата му! Единство! Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие, да запазите единството на духа чрез връзките на мира. Праведност, блажени са миротворците, вкоренени и назидавани в него. Ще положа основите ти от сапфири и портите ти от ахат, и цялата ти ограда от избрани камъни. Прекрасна на възвишението, радост на цялата земя е планината Сион. Повдигам очите си към планините, откъдето ще дойде помощта ми. Помощта ми от Господа, Който направи небето и земята. Ще ходя в истината ти, да ходим благопристойно. Научи ме, Господи, на пътя си. прати виделината си и истината си те да ме водят. Кой ще обитава в Твоята скиния? Кой ще живее в святата Твоя планина? Който ходи в незлобие и който върши правда, и който говори истина от сърцето си. Твоята истина пребъдва веки Твоите предопределения са верни и истинни. Стойте, прочие, препасани с истина през кръста. Вяра Вземете щита на вярата и меча на духа, който е Словото Божие. И вовеки пребива пребивава всеки съд на правдата ти. В начало бе Словото и Словото бе у Бога. Дал си знаме на онези, които се боят от теб, за да го издигнат заради истината. Пътя на истината избрах. Придай ми вяра. Вярвам, Господи. Истината ми и милостта ми ще бъдат с Него. Вярност, бъди верен до смърт и ще ти дам венец на живот. Верен и истинен. Добре, рабе добри и верни, влез в радостта на Господаря си. Тези думи са верни и истинни. Правда от небето ще надникне.